Saknar kreativism andlighet? Andlighet är en beteckning på det immateriella. Vi tror djupt på många icke-materialistiska värden såsom hopp, kärlek, lojalitet, ära och om dessa är spirituella värden då är vi andliga och spirituella.